Bună seara, prieteni! Din studiul meu din Montreal, eu, Marius, gazda dumneavoastră, vă urez o seară bună și vă invit să ascultați o nouă poveste adevărată pentru oameni mari. O poveste cu și despre criminali în serie. O transcriere a acestei povești, dar și multe alte istorii despre crime adevărate le veți găsi pe blogul meu. Un loc unde să veniți să-mi scrieți despre impresiile voastre, despre ceea ce vreți să auziți sau să citiți, sau unde să-mi dați un simplu like pentru ceea ce fac pentru voi, este pagina mea de Facebook. Aici vă-ți găsi și adresa de blog. Și aici aștept-vă de la voi. Povestea din seara asta este o poveste despre un criminal în serie care a trăit în secolul XIX în Marea Britanie. Este o poveste despre o infirmieră care omora copii. Numele ei, Amelia Dyer. Dar în folclorul, Marii Britanii a rămas sub numele de Capcauna din Reading. The old baby farmer has been executed. It's quite time she was put out of the way. She was a bad woman. It is not disputed. Not a word Bătrâna ucigașă de copii a fost pânzurată și nimeni din juriul din Old Bailey nu a dorit să tacă. Era timpul ca un călău să o termine, căci bătrâna Dyer era vinovată de peste 300 de crime. Suntem în ianuarie 1896, când pagina de mică publicitate a ziarului Bristol Times and Mirror a publicat un anunț care, apărut în zilele noastre, ar fi părut șocant. Caut mamă respectabilă care să ia de suflet un copil mic. Suntem la sfârșitul secolului XIX, o perioadă oarecum ciudată în istoria regatului unit al Marii Britanii. Propastia dintre moralitatea declarată oficial de imperiu și cea practicată de clasele defavorizate ale societății era mai mare ca oricând. Prostituția era un sport de mase și pentru mase, iar femeile rămâneau gravide ca iepuroaicele. Mijloace pentru a scăpa de sarcinile nedorite erau puține și periculoase, iar copiii din legături primejdioase se nășteau doar pentru a fi abandonați. Problema orfanilor abandonați devenise de notorietate, subiect de scandal. Legea britanică a timpului a hotărât deja ca acești copii să fie trimiși afară din orașe, la ferme, la țară, unde să învețe să trăiască sănătos. Au apărut astfel fermele de copii, locuri speciale care puteau găzdui zeci de orfani în același timp, de pe urma cărora fermierii de copii, cum erau numiți în presa timpului, obțineau un profit bunicel. Povestea noastră începe când Evelina Marmon, o fată frumoasă de la țară și care și-a căutat noracul la oraș, a decis să-și dea fetița nou născută Doris pentru a fi adoptată. Și pentru asta, Evelina a folosit pagina de publicitate a ziarului. Evelina nu era prea deșteaptă, ea lucra ca barman ziua și ca prostituată noaptea, dar își iubea copila nou născută. Însă businessul său era foarte tare. Frumoasa blondă era o figură populară în acea parte a orașului, clienții îi doreau mai mult ca oricând și o chemau mereu. Șansa a avut ca imediat, lângă anunțul Evelinei, ziarul să publice un altul. Cuplu serios, căsătorit, căutăm copil foarte tânăr sănătos pentru adopție, ca să la țară viață sănătoasă. Condiții? 10 lire. Cash. Evelina a crezut că cerul i-a trimis un semn. A intrat în legătură cu posibila familie de adopție, Suma de 10 lire cerută, aproximativ 3.500 de dolari de acum, deși era uriașă pentru tânăra mamă, care ar fi preferat sume mai mici plătite săptămânal, nu a descurajat-o pe aceasta, care spera la un viitor bun pentru bebelușul său. Ea a scris cuplului interesat în adopție, propunând un târg. Oarecare doamnă Harding, din orașul apropiat, orașul Reading, a contactat-o pe Evelyn imediat. Cele două femei au schimbat epistole. Doamna Harding a scris într-una. Sunt fericită să primesc preadopții o fetiță frumoasă și sănătoasă precum Doris. Noi suntem un cuplu de oameni serioși cu frica lui Dumnezeu. Vreau să am un copil al meu și nu vreau banii tăi, dar trebuie să înțelegi că nu suntem foarte tineri și că va trebui să facem față la multe cheltuieli. Nu suntem foarte avuți. Vom fi un cămin bun pentru copilul tău, dar banii trebuiesc primiți odată cu copilul. Și toată suma. Scrisoarea doamnei Harding sugerau adevărată doamnă victoriană. Când a mai aflat și că va putea să-și vadă copilul la fiecare patru săptămâni, Evelina nu a mai ezitat. A fost de acord să dea copilul și suma cerută atunci pe loc. Doamna Harding nu s-a lăsat mult așteptată. A apărut în Chetelham după o săptămână, ducând într-o mână o pătură de lână căci era în tren pentru micuță și în cealaltă o geantă mare de pânză groasă, țesută cu motive scoțiene, în care să adune lucrușoarele micuței pentru ca aceasta să nu ducă lipsă de nimic. Surpriza Evelinei a fost vârsta avansată a doamnei Harding, care părea către 60 de ani, dar bătrâna se purta afectuos cu micuța Doris. În cele din urmă, cele două femei s-au despărțit prietene, iar doamna Harding a luat o cutie de carton cu lucrușoarele lui Doris, a luat copilul și cele 10 lire în cash pentru care a eliberat o chitanță. Evelina a condus-o pe micuța Doris la gară, fără a bănui că atunci o va vedea pentru ultima dată. Odată urcată în trenul de Reading, micuța Doris avea să dispare pentru întotdeauna, la fel ca și bătrâna doamnă Harding. Trebuie să spunem că doamna Harding de fapt nici nu exista, era doar unul din numele pe care Amelia Dyer, de profesie infirmieră și criminală în serie, le folosea pentru a momi clienții. Femei disperate, precum Evelina, care trebuiau să-și abandoneze copiii născuți, apărut din legături profesionale primejdioațe și erau gata să plătească pentru aceasta. Amelia Dyer se autoprezenta ca o infirmieră experimentată și ca o mamă dedicată, care adopta copiii mici, pretinzând că îi va crește la o fermă de copii din vecinătatea Londrei. În realitate însă, după numai câteva ore sau cel mult zile, odată ce banii intrau în buzunarul ei, Dyer ucidea copiii, strangulându-i cu un cordon petrecut de câteva ori în jurul gâtului. La un examen superficial al cadavrului, ceea ce s-ar fi putut vedea ar fi sugerat o circulară de cordon ombilical sau eventual un guler prea strâns, deci o cauză de moarte neviolentă. Medicina legală a timpului nu putea deosebi un plămân nerespirat de unul respirat, ba chiar mai mult nimeni nu și-ar fi bătut capul cu un copil mort la naștere când viața copiilor era atât de ieftină. Infirmiera Dyer a ucis de nenumărate ori și nimeni nu știe de fapt câte victime a avut la activ, majoritatea lor fiind copii non născuți sau nelegitimi, pe care nimeni nu îl reclama la poliție. Norocul criminal al lui Dyer s-a oprit atunci când aceasta a adoptat-o pe Doris, pentru că în același timp cu Doris, ucigașa mai a mai adoptat alți doi copii folosind același tertip de mică publicitate, L-a luat pe Harry Simons de un an și pe Helena Fry de câteva luni. În final, toți cei trei copii au avut aceeași soartă. Au fost strangulați imediat cu un cordon, apoi închiși în geanta de pânză țesută cu motive scoțiene. Infirmiera Dyer a înfășurat apoi geanta într-o hârtie pânzată pe care a legat-o cu sfoară și a aruncat-o în tamisa dar lipsa lestului a făcut ca pachetul să plutească, să fie observat și pescuit rapid. Cadavrele, cât și ambalajul, au fost relativ bine conservate de apă rece a fluviului și spre surpriza mare a poliției, pe hârtia pânzată era trecut un nume și o adresă, doamna Thomas din Reading. Dar doamna Thomas nu era necunoscută poliției. Era o femeie în vârstă cu experiență în businessul fermelor de copii, pe care poliția o știa sub numele ei adevărat, de Amelia Dyer. Și chiar făcuse deja pușcărie sub acest nume pentru neglijență criminală. Ea adoptase copiii fără să îi îngrijească, iar ferma ei de adopții a avut o mortalitate extrem de ridicată. Acum se părea că pentru a nu mai fi deranjată de autorități, Dyer a hotărât să-i transforme pe copii direct în îngeri, să-i ucidă și să-i îngroape sau să-i arunce în fluviul Tamisa. Poliția a trecut la supravegherea adresei din Reading și a împrejurimilor acesteia. Curând au descoperit ceva martori care au văzut-o pe doamna Thomas sau Dyer sau Harding, cum era cunoscută sub mai multe nume, aruncând pachete în apa fluviului mai ales la ore târzii din noapte. Când au intrat în casă, au descoperit o adevărată casă a ororilor. Peste 20 de corpuri de copii erau îngropate în curte și în pivniță. Scrisori de, mai, de la mai mult de 100 de mame care și-au încredințat copiii spre creștere doamnei Thomas, sau doamnei Harding, sau doamnei Amelia Dyer, precum și munții de haine pentru copii, au fost găsite în camerele goale ale casei. Poliția nu a mai avut niciun dubiu. Infirmiera Dyer era de fapt un criminal în serie, un ucigaș de copii. Când mamele celor trei copii omorâți și aruncați în Tamisa și-au identificat copiii și au povestit cum au întâlnit-o pe bătrâna Dyer, aceasta a fost arestată imediat și a ajuns rapid la tribunalul din Old Bailey. A fost judecată în procedură de urgență. Pledoaria ei de nevinovăție a pus accent pe lipsa discernământului și pe o boală psihică, moștenită. Dar pledoaria ei nu a fost considerată de către juriu. După numai patru minute de deliberare, Amelia Daer a fost găsită vinovată de trei omucideri, cu suspiciunea de a fi produs peste 300 de decese. Amelia Daer a fost condamnată la moarte prin spânzurătoare. Infirmiera Dyer a fost spânzurată în... Închisoarea Newgate, la vârsta de 59 de ani, vârstă considerată ca fiind cea mai avansată a unei femei executate în Marea Britanie. James Billington, călăul ei, a afirmat apoi că nu a fost o moarte ușoară, căci bătrâna s-a zbătut mult să trăiască. Spectrul lui Da era bântuit închisoarea Newgate mulți ani după execuție, fiind văzut în Old Bailey și după demolarea Newgate-ului. Povestea Ameliei Dyer este tristă, dar adevărată. Sunt însă câteva chestiuni rămase în suspensie după moartea ei. Cea mai serioasă este dacă Dyer a ucis singură sau a avut ajutoare. Amelia Dyer a susținut într-o confesiune publică că a fost întotdeauna singură și că de fapt au morât doar trei copii, cei care au fost descoperiți în apa fluviului. Pentru restul de omoruri, Dyer a spus că au fost de fapt morți naturale, iar ea a scăpat doar de cadavre pentru a nu fi deranjată de poliție. Romorurile nou născuților și a copiilor nelegitime au continuat și după execuția Ameliei Dyer, fapt care a fost de fapt poliția jar. La trei ani de la moartea publică a lui Dyer, un pachet legat cu spori a fost descoperit într-un vagon de tren neîncălzit în orașul Plymouth. În pachet se găsea un nou născut ud și înghețat de sex masculin, care era însă viu. Legile britanice se schimbaseră foarte mult, un copil abandonat fiind privit cu multă seriozitate atât de opinia publică cât și de către poliție. Ancheta a dus la descoperirea mamei nou născutului, iar mama, strânsă cu ușa, ea a acceptat că a născut pe ascuns și că a dat copilul spre adopție unei femei care trăia din adopția de copii. Ea i-a condus pe anchetatori către doamna Stuart, care se prezentată la mica publicitate și luase pe copilul nedorit pentru suma de 12 mire, asigurând-o pe mamă că bebeul va avea o familie iubitoare care se poartă de griji. Surpriza poliției a fost... Absolut totală când au descoperit că femeia Stewart nu era altcineva decât Polly, fica prea iubita a Ameliei Dyer. A fost oare Dyer, diavolul însuși, și a reușit din nou să scape ștrangul. Poate. Așa se termină povestea Ameliei Dyer, infirmieră, fermier de copii și ucigași în serie. Prieteni, vă las acum și vă dau o întâlnire cu o nouă poveste cu și despre criminali în serie. Până atunci vă urez o noapte bună, părinți.